Amin. De graba alergând la racla ta, slăvitule, Al patii minor, alungă-nil rugămute, Fericite, Ioane, podoaba drept slăvitorilor, Că minunat în lume să laci Dumnezeu, să te-ai făcut.